Szia, a véletlenekben hiszek, ez egy jó kérdés. Máshogy közelítem, meg történtek véletlenek velem, úgyhogy furcsa, ne hasz mondanám, hogy nem. Akivel beszélgetek, Abella András, programszervező, azért kezdem így, mert az előző beszélgető partnerem abszolút nem hisz a véletlenekben. Mikor beszéltünk arról, hogy teljesen értekezünk itt a podcastban? Körülbelül emlékszel? Egy hete, talán egy pár hete, vagy valahogy így, neked egy ismerősöd révén, egy hónappal ezelőtt volt, és két héttel ezelőtt egyeztettünk, hogy na akkor most ezt ez a bizonyos pillanat. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem tudtam azt, hogy ki lesz László Pál utána, aki egyébként azt is megemlítette, hogy nehéz úgy kérdezni a következő beszélgető partnertől, hogy nem tudjuk ki az. Hát mondom sokszor, hogy én sem tudom, tehát ez bizonyára szerinte egy véletlen, hogy most ezek így összejöttek. Ezért kezdtem így, ezért kérdeztelek. Téged. Elmondhatjuk, hogy Skóciában élsz, így van. Nagyon skótos nekem a te vezeték neved. Pedig nem, Szláv, szláv? őseim vannak. Aha. Én próbáltam utána nézni a névnek többször is, hogy, hogy honnan eredhet. Valószínűleg a német felmenőim lehetnek, valahol távolak kétén, nem ismertem, de az én családom is bevándorolt Magyarországra, Fehér Templom nevű helyről, és onnan hozták a neved, de hogy pontosan honnan ered, hát ezt nehéz nekem megmondani most már. Jó, hogy kivándoroltok jobbra-balra, mert ugye most te vándoroltál Skóciában. Mikor is? 2007-ben. Az nem ma volt, az lassan húsz. Kezdjük azzal, hogy a gyermekkorod, te gyermekkorodból bejön egy kép, egy érzet, valami. Mi az? Hát figyelj nekem egy egy érzésre, vagy kíváncsi a gyerekkoromról. Tudom én, lovagolsz, autót szerelsz, megvered a pattásodat. Nem, nem ilyen nem történt. Volt egy karácsony, amikor összegyűlt az egész család, és Valamire ez maradt meg, hogy egy marhagy legóvárat kaptam, és, és azt, azt, azt így kollektíve, családilag raktuk össze, ezt talán, ami így... Megmaradt felül... benned hány éves lehetél akkor? Na, az egy jó kérdés. Szerintem, szerintem olyan 8 éves körül lehet, én úgy szólnám ezt. És az megvan, hogy elkészült az a legó Mi lett belőle? Hát Lego-vá, lehet majd eléggé adott volt, hogy mit lehet belőle csinálni. Én azt mondom, hogy az akkor elég drágának számított, a legó az most sem egy olcsó Főleg Nagyon nem. raktam össze a 8 éves fejre? mert lett volna. Mi érdekelték egy gyermekkorodban, ilyen táj, tíz körül? De nagyon szerettem. Szétszedni a malonót például, is tud megnézni azt, hogy Na, hogy Tessék, működik. te is. Valahogy rá is jöttem egyébként, sőt, a videó magunkat. Szétszedted, össze is tudod rakni, tehát azt mondod, rájöttél, hogy szétszedd. És a, ez a soráltos, igen, hogy össze is tudtam rakni, és akkor így nagyjából ki tudtam sugározni. És akkor ezáltal lettél te műszerész, nem tudom, vadakat terelő? Hát az. nem, de igen, erre utaltam az előbb, hogy, hogy nem. Módon nem az irányba indultam az utána. Egyébként kötött pályás, gépjárműszerelő is vagyok szakmámat tekintve, annak ellenére, hogy egy másodpercet nem dolgoztam itt ezen a téren. Egyébként a kötött pályás, ez azt jelenti, hogy igen, tehát mondtad, mondtad, troli. trolli, trollipusz illetve Miért ezt választottad? Ez egy kényszerpálya volt igazából, amikor oda kerültem, hogy pályát kellett választani, akkor hát én nem vagyok az a, az a kapkodós féle ember, és, <gül> és, és annyira nem kapkodtam, hogy már csak ez volt, kis túlzás. Két marha jó volt, mert egy csomó alapot megtenni tudtam, amit az életben tudok használni. Tehát, Na, figyel... ezt jó hallani. Nem volt haszontalan ez a dolog. És aztán utána végeztem egy multimédiás és mozgóképjártó tanfolyamot is, és a, ott ezzel már közelebb kerültem ahhoz, amit egyébként most is csinálok, hogy ez a kulturális programszervezés. És akkor mondjuk elmentél, bedobottál az életbe, húsz évesen, plusz-minusz, mit dolgoztál? Figyelj, persze dolgoztam, egyébként Nyiregyházán dolgoztam, televíziónál dolgoztam, próbáltunk klipeket csinálni. Több-kevesebb sikerrel, de mm -hmm. ez én inkább én amatőr szinten ment, mint profi szinten, mint mindenki más, elmentem McDonald's-ba dolgozni, vagy legalábbis nagyon sokunk. Szerintem ezt a, ez, ezen az úton indult, te az az első munkáim egyike. Popónyom. Mit csináltál a mcdonalds -ba? pontosan? Te voltál krumplász? krumplikészítő, fries. É, Én Indultam úgy, aztán főpénztáros lettem, de az valami csoda folytán, tehát ezt nem tudom, hogy hogy kaptam meg ezt a pozíciót. Valamiért megbíztak bennem, azt a máj napig nem értem, hogy miért. Milyen a McDonald's belülről, onnan nézve? Aki nem tudna, én nem dolgoztam bennem. Nem rossz, nem jó, nem innen indulunk. Azt mondd el kérlek, hogy milyen érzetek maradtak meg benned. Hát buli volt ugye marha jobból volt, hát, voltam én ez a 20 éves, 19-20 éves és ugye abszolút korombeliek voltak ott, tehát egy nyári tábor, ahol bohóckodtunk, és így egyébként fiatalok is jártak be kaján és... Mennyi idő dolgoztál ott? Mennyi ideig? Hát szerintem, hogy két évig dolgoztam ott Mennyi hamburger ettél meg, a cheeseburgert százon? Ettetek? É, é. Ehettetek? Azt, azt hiszem, hogy egyszer, de, de, de azért a kis kibúk meg kis... Jó, de kis hogy nem kis volt kis megengedve a McDonald's, nem, a, hát a van, nagy, meg hát, nem volt, volt, igen, volt valami ilyen ebécünetból, ahol egy, egy egy szabadon választott szendvicset egy üdítővel elfogyasztani. Ott hagytad, e mit csináltál aztán? Miket? Egyet-kettőt emeljünk ki, ami szerintet fontosabb. Voltam... Öm el, ez meg közvetlenül az előtt volt, mert egyébként kijöttem külföldre. Te 20 évesen jöttél, hagytad el az országot, ugye? 27 éves voltam. Hát most 26. itt hova kutakszom annyira nagyon? Tehát rugorjunk, ha neked több onnan nincs, Magyarországról mi volt az ok, amiért azt érezted, mondtad, hogy... Megyek. A kalandvágy, maximálisan a kalandvágy volt, ami engem is a akkor még barátnőmet hajtott. Ha ja, teljesen őszinte akarok lenni, akkor nem is teljesen én voltam az ő értelmi szerző, hanem ő volt az a, az a bátor, aki azt mondta, hogy figyelj, próbálj, mert most vagyunk fiatalok, nézzük meg a világot, milyen ott kint. Azt mondod, hogy az akkori barátnőd, és említettél még előtte gyermekeket, tehát nem vele vannak. Nem, nem nem, nem. Az, ugyanaz a hogy akkor még barátnőm, már most már azóta azóta egybe költünk, tehát vagyunk. Ez most akkor már ilyen húsz? Aha, vagy így van. Már most már egy picit több is. És mit mondott neked, hogy figyelj, ide András, menni kell. Öm, figyelj, figyelj, azt mondta, hogy, hogy neki van egy ilyen gondolat, hogy próbáljuk meg. Mások is voltak környezetünk, akik elindult a külföldre szerencsét próbálni, és, és én azt gondoltam, hogy miért ne? Erről beszéltetek, az... az... egyeztettetek sokat, vagy puf, útlevél sokat. megyünk. Nem, nem, sokat, sokat, sokat. Mondom, hogy én, én elég nehezen ilyen... szállam, szállam uh -huh. el magamat, hogy bármára elinduljak, de nézegettünk, meg persze, akkor az ember először indulnak, neki pláne egy ilyen nagy kalannak, akkor azért úgy van vele, hogy fú, nagyon neki kell készülni, nagyon neki kell ö, nézni, hogy... Mennyi ideig mert, készültetek ne? erre ketten közösen? Hát, ilyen szerintem volt egy fél év, biztos, fél. amíg erről beszéltünk, gondolkoztunk rajta, ugye nézegettük az országokat, Új-Zéland is szóba jött, meg Ausztrália is, meg minden, de ezért csak én módon. És akkor Nem. jött egy Skót ember az utcán, a alapját, azt mondta, hol vagytok egyébként Skóciában, hol vagy? Edénboróban mondjuk a fülmény. Ne, ne ne, ne, ne, ne. Annyit megtanultam, kicsit Edimbra. járt. Igen, köszönöm, Edinburgh. Edinburgh. Igen, hogyha helyesen akarjuk mondani, de én ezt. magyarul beszélgetünk, akkor én magyarul szoktam mondani, hogy Edinburgh, de, de egyébként Edinburgh. -t. Hangok vezéreltek, vezényeltek ide, hogy választottátok Skóciát? Ez viszont tényleg véletlen volt, hogy vissza-vissza Az első kérdés, tehát ez tényleg masszímásabb véletlen, hogyha viszünk ebben. Akkor ez az volt, egy estének a végén betértünk egy gyors ott tényleg egy utolsó állomása volt az estének, és akkor ott egy... Ez egy Burger egy King volt. Ez, ez, volt. ez egy... is az? Na tessék, ennyi reklámot nem adhatunk nekik. Vannak, vannak vissza, visszaköszönőbb motívumok az életemben. E ebben a gyorsíteremben kiszolgálóként dolgozott egy borzasztóban, a is tényleg felületes ismerősöm, nem voltunk annyira o. nagyon jóban, de ismertük egymást, is. és, és amíg ő sült készítette, vagy addig a szóba legyedtünk, és akkor ő, ő említette, antenna, mivel már amúgy is keresünk helyeket, hogy hol menjünk külföldön, hogy ő orszáleket keres útításokat, mert ő Edimbrókodnél Edim barátaihoz. Hát megmondtuk, hogy pont azok azt az embert keressük, aki, aki egyébként tudításokat keres, hogy kiköltözön külföldre, úgyhogy így a keresletkínálat egy picit egymásra talál, illetve még más, egymásra találtunk. Úgyhogy nagyjából elég rövid időméről megbeszéltük, hogy, hogy, hogy akkor megyünk együtt. Jó, kivel fel a kapcsolatot, vagy csak egyszerűen felültetek a vonatrepülő hát, autóra? ezzel a lányjal és... ez, ez beszéltünk, aki az ismerős volt, és ő mondta, hogy ő nagyjából elintézett mindent. Egyedül? Keres... Vagy ügynökségen keresztül, vagy valakin keresztül. Nem, nem, nem mondom, neki, neki volt kétként barátai. Ott már Skóciában, Edüm rában voltak ismerősök, barátok, é, és éve, ők segítettek éve. házat találni, szállást, adott esetben meg még mit. Itt igazából úgy történt, hogy keresnünk otthonról egy beden breakfastot, hogy jó, fogunk az első két éjszaka megszáll, majd a varnék estétől, meg már. Minden rendben lesz. Hát ehhez képest elindultunk otthonról, és az én csomagom az életünkben mert egy ilyen átszállásos járattal sikerült eljutnunk. Úgyhogy az én, én csomagom alól London és Budapest nem, én nem érkezett el idáig velünk. Barátok, akit segítettek volna, ők is ö, valahogy nem tudtak úgy velünk kontaktálni, vagy nem sikerült annyira segíteni, mint amennyire legalábbis még gondoltuk, hogy fognak. Úgyhogy gyakorlatilag itt én álltam csomag nélkül, mondom akkori a pár illetve a másik lány, akik volt végül is csomag nélkül elmentettek valahova? Hát ebbe a mentünk, és ott később elkezdtünk, gyakorlatilag másnaptól kezdve átkeresni. akkor nem volt még, talán telefonunk. 2007-ben internetnek meg nem volt mindenhol az Igen. internet. És az angolotok az milyen volt? Beszéltétek? Nem. Nulla angol, mint a hát ilyen, én legalábbis, hát azt gondoltam, hogy beszélek, de nem. A párom, ő valamelyest talán ő beszélt három közül, a legjobban egyébként. És akkor mit beszélt, tettetek nem. fizikálisan? Megfogtunk egy yellow Pages, de az ott volt az, az egy, egyik lépcsőnek az alján, és ebben fel volt a sorolva, hogy az éttermek. Éttermi munkát kerestetek? Kijömtattunk körülbelül 60 darab önél vagy kihúztuk, hogy itt van egy étterem, meg ott van egy étterem, meg útba is jött egy-két étterem, és annyit megtanuljtuk, hogy I'm looking for a job. Tehát akkor bekopogtatok, bementetek az éttermekbe fizikálisan, ti nem más, nem segített senki, mikor történt meg a csoda? Hát, figyelj, elég sokat sétáltunk, de azért bejártuk fel, meg le is a város, meg keresztül, meg jól Végül is engem mindenféle közjáték után egy, egy pizzériába fölvettek, illetve a másik két lányt egy ügynökségen keresztül, hogy jelkodni benyomni egy, egy, hot, egy hotelbe, szintén ilyen takarítómunkára. Tehát tényleg a, a, ott indultunk, szerintem a egyébként nagyjából minden indul, mikor egy ilyen külföldi belevág. Mennyi idő telt el hány nap, amikor te munkához hát, kaptál? Hát, én, én te igazából telá tehát volt egy kicsik umvantás abban, amit az önéletrajzomban beleírtam. Én azt szerint főszakás voltam. Aha, oda, mennyi idő na? után találtad meg ezt a munkát? Körülbelül két-három hét adott engem így be is egy helyre, hogy akkor menjek el oda. Addig a hol laktatok? Sem. Addig ebben az úgy volt, hogy egy hétre vettük eredetileg a szobát, és akkor mikor kiderült, hogy nem egy hetet fogunk eltöltni, hanem picit többet, akkor megkerestük a helyi nénit, hogy lehetett tovább, és ő mondta, na, hon, hogy hát vagy nagyon szívesen, nagyon örültnek, hogy maradunk tovább. Nyilván... Pénzt gyűjtöttetek előzőleg? Ez volt, hát, hát figyelj, mi úgy indultunk neki, azt kihagytam a történet elejére, hogy mi úgy, úgy indultunk neki, hogy a páromnak boltokat. Uh, a öröksége. azt gondoltuk, hogy azt beleforgatjuk ebbe. Az mind Egy... elment, vagy azért tudtadok férletelni? Hát, persze, hát ez figyelv, valami 200 forint volt. Nagyon gyorsan fel a csapni, uh -huh. és nem azért, mert annyira nagy lábon éltünk, hanem mert egyszerűen ugye kellett költeni a szállásra. Illetve amikor meg, megtaláltuk az első lakást, amit ki tudtunk venni bérben, akkor ott ott egy foglalót is letenni, amihez aztán a külcsön is kellett kérni, barátoktól, akik írósztában voltak. Jó, és akkor a párod is talált munkát, elkezdtetek dolgozni, maradtatok, ott vagytok még, váltottatok sokat? Figyelj, én akkor elkezdtem dolgozni a olasz étterembe. De én ott nem maradtam, szerintem csak hogy egy, lehet másfél hónapig. Csak mentél? a de nekem ez becsípődött, hogy én nagyon sokáig konyhán dolgoztam utána. Szerintem én egy két ilyen kanyar után betértem a McDonald's-ba. McDonald's nem, a McDonald's-ot Van itt nálunk egy hádrogcafé, és akkor oda mentem, hogy nem mekeresnek munkat, és akkor körülbelül 10 évig ott maradtam, egy tizen-tíz évig. Igen, és volt. most mi a helyzet a munkatekintetében? Covid hozott változást. Úgyhogy én időközben ugye elkezdtem programszervezni, Lányom megszületett, az első gyerekünk megszületett, és akkor elkezdtem programot szervezni. Ez bizonyos flexibilitást igényel az embertől, és pont azért én elkezdtem egy takarítós munkát, ami szinte egyébként, hogy megint reflektálják, az elejére véletlenül jött szembe illetve mm -hmm. valaki felajánlotta, hogy van egy, van egy ilyen takarítós munka, ahol flexibilis beosztással gyakorlatilag. Kis dolgozással én azt be, hogy mikor dolgozok, mikor nem. Tehát self-employed vagy? Hát nem, nem vagyok self-employed igazából, tehát nem vagyok magánvállalkozó, hanem én azzal a feltétellel mentem el ehhez a céghez. Kérték az elején, igen, hogy, le, hogy legyek ez, de, de mondtam, hogy én ezt nem szeretném, mert hogy már gyakorlatilag én ezt a programszervezést elkezdtem, nekem már hogy effektíve cégbe vagyok benne. Nem szerettem volna még több felé vállalkozgatni, hanem akkor én azt mondtam neki, hogy én úgy tudok idejönni, hogy akkor én alkalmaznak, és akkor azt mondta, Főnök, aki az volt, és főnököm egyébként, hogy ezzel semmit gond nincsen. Sem. Én vagyok gyakorlatilag egy mozgó alkatrész ebben a családban, amiben mi, mi létezünk, és ugye mindenki ilyen tólig életet él, tehát a feleségem is hogy tólig dolgozik, a gyerekek értelemszerűen a tólig iskolában vannak. Én meg itt mindenki mindenki mindenkihez így ütközök, nekem van egy örüljogosítványom, és a családban tehát, tehát akkor én vagyok, aki... A gyermekeket a Covid-hoz tettet ha jól értem, akkor ott születtek Látti. Nem, a kislányom ő 2014 es a fiam pedig 16 os Megelőzték a Covid-ot. Na még csigázódjunk egy kicsit, még ne jussunk el a programszervezésig. Te, ti megházasodtatok, ugye, ha jól értem? Meg itt ként, igen. Tehát Kóciában, Edinburghban összeházasodtatok. Volt hát. magyar oldalon is valami Magyarországon? Lakodalom egy vagy templomi Ne, Nem. Nem, ez igazából úgy néz ki, ez, ez megint az én lassúságom talán, de... Ott lassan kell bevonulni a templomba, az jó ott a lassúság. Szertartás során lassan megyünk. Lass. Én még ezt mindig szeretném. Váromszakotné, ha a feleségem egy kicsit lehet, hát figyelj, most már ennyi után most már. Csak mivel értelemszerűen ez itt, itt zajlott, ez a, egyébként polgári esküvőnk volt itt kint. Ez hogy zajlik Otto, itt? Mindig, nem tudok ebből kihanyarodni. Hogy zajlott az esküvő? Mi történik? Hogy hogy az esküvő? Igazából annyi volt, hogy fölvetők kapcsolatot ugye a Eljön kormányzattal, és akkor jeleztük, hogy mi szeretnénk egybekelni. Adtak egy időpontot, hogy mikorra, mikorra tudnánk bemenni a városházára. Egyébként olyan értelemben készültünk a páromnak a nővére, Skóciában. Ők eljöttek, mint tanúk, de nyilván azért, mivel a család nem volt itt, azért ennek szeretnénk még egy, vagy én legalábbis mindenféleképpen, de biztos vagyok benne, hogy a párom nevében is beszélhetek, hogy jó lenne egy templomi részét is. Mit csinál, csinál a párod, ő mit dolgozik ő egy bevásárló központban, dolgozik. Süti ő, ő a üt... sütni valót? Süti a sütni valót, őt is egyébként a Covid hajtotta oda. Szereti ezt a munkát? Ő ezzel el van. Tudjuk a pékekre, hogy ők korán kellnek, ilyen mm -hmm. hihetén ő is korán kell, viszont megvan az, az a benefit, hogy korán is végezésű, azt egyébként nagyon azt És szeretné. akkor te hordod suliba a gyerekeket reggel. A fiamat, igen, most már a lányom abban korban van, hogy ő most már egyedül is elmegy az iskolába, és adott esetben én is megyek érte. Milyen az én... iskola? Már Tehát... magyarhoz képest. Nem. Ne, hát most itt éltek, tehát most itt hasonlítgatunk. Jó, ha akarsz, hasonlít. Ja, igen, igen, én kérdeztem hogy merre majd volna meg, úgyhogy össze kell hasonlítanom. Ha nem kell hasonlítgatnom, az a, bármi az is az iskolát. Olyan értelemben jónak gondolom, a gyerekek szeretnek iskolába járni. A lányom most már elkezdett kicsit kamasztani, most már annyira nem szeret. Az, az általános, általános, mind a kettőjüknek a még. Igen, a kis lányi, most, most jövőre fog a e, menni. menni, így van várja? De várja, meg izgul is miatt. A ez egy váltás az embernek az életében a váltás. És lehetjesz ő nem örökül, De izgul, és szerintem az egy ilyen jó izgulás, tudom, hogy valami újba lép lenne, és az milyen lesz, és ott milyen lesznek az emberek, milyenek lesznek a kihívások alapvetően nagyon várja. Egy lánynak vagy az apukája. Ilyenkor azt mondják, hmm. ugye, hogy az apa szerelmes a lányába. Mind a kettőjüket tudom, hogy szereted nem ez a kérdés, de más, gondolom, egyiküket, másikukat. Szóval ez állad igaz lehet, mondták ezt már, hogy ah látszik, hogy te szerelmes vagy a lányodban. Most ezt idézőjelben mondjuk természetesen. Fia, a lányommal most a kapcsolatom nekem egy picit, mondom, most kezdett ilyen kamasz. Eddig a pontig, amíg nem volt. Eddig, eddig a pontig egyébként igen, tehát tényleg volt 12 évnek. Volt ilyen periódus, akkor abszolút csak is én szóltam hozzá. Egy Jó egyébként. volt ez? Most hiányzik? Hát ez az oda odabújós dolog. Figyelj, most ott, ha, ha hívhatjuk, hogy elveszett, nem tudom, hogy ez egy helyes kifejezés, mondjuk, ha így mondjuk, hogy ott, ott elveszett, a fiamnál pótolni, tehát a fiam meg most egy ilyen cinkos lett nekem az életemben, hogy mi most bohózkodunk, és akkor a lányok meg néznek döbbenten, hogy hát az építet azért furcsa. Van-e hobbid? Abszolút, mert imádom a zenét. Én, az mitélet kell... hallgatod? Szeretnék én zenélni is, de, de sajnos abban nem vagyok elég tehetséges. Gyerekkoromban próbálkoztam a próbálkoztunk koromban nagyjából mindenki zenekart alapította a környezetünkben, mert hát ez jó pofa is volt, meg azért ezzel csajozni, is lehet, vagy legalábbis így gondoltuk. De én azok közé tartoztam, akiknek nem, nem, nem annyira volt tehetségük hozzá. Nem, nem tudtam ebbe jeleskedni. De az elején az elej szeretet, az, az maximálisan megmaradt. Miért tudok veszni, és lehetőnök valahol mm. két hangjegy között. A gyerekek ezt a zenét kedvelik, amit te, vagy teljesen mást, vagy egyáltalán hallgatnak zenét? Hallgatnak zenét. Hát a kislányem, ő a mamai... Rendeket követed a YouTube-ot, ők már azért fajják, és önnek van a Spotify-en egy elementet listája, amit én. Mi ezek az hát a... enyém? Milyen stílus? Ha megszabad kérdezni, a nem kibeszélős. Megszabad, meg abszolút nem kibeszélős a dolog. Ott Elő, van előttem a tabletem, megpróbálom megnyitni a. a, a... Jó, amíg nyitod, addig a fiad, ő is hallgat, vagy ő annyira hát, Nem, ő nem, ő nem. Ő nem Mennyit a... tabletoznak, ha van ezek szerint? Mennyit töltenek így a, Naponta, így a képen, igen. Amit bevallasz. A fiam egy. Kicsit indokolatlanul többet, de én azt gondolom, mind a ketten nagyon el tudnak tűnni benne. Mennyi idő Viszont... ez az eltűnés? 10 perc, egy másodperc, két óra. Hogy mennyi idő, amíg eltűnnek benne, hát ez gyakorlatilag ez, ez az annyira gyors, hogy ezt támolni is lehet. Tehát puff. Mennyi ideig használják, akkor így teszünk? Hogy mennyi ideig használják? Órák. Tehát van, igazából, tudod, de szerintem ezzel így van mindenki a benőtt gyereket, ami időt az annyit. gyerekeim, meg hát figyelj, igazából, ha dolgom van, vagy dolgunk van. Akkor a többet is. Főről akkor én, én szoktam igazán rájuk hagyni, Aha. de... Megvan de a az zene. meg Megvan a zene. Milyen stílust? Vagy nem, Fige, meg, meg, hát, hát, nem Stílust így nem tudod neked, de van ilyen Jung Kai nevű előadó életemben nem hallom. <síló> a ezre hallott. New West Indilla. Fogalmam Jól van, sérj. nem kínozlak. Hát, nem kínozlak, de én ezeket nem ismerjem. Regény aspekt. Covid környékén, köszönöm szépen, elindult kettő irányba a munka tekintetében az életet. Jussunk el a programszervezéshez. Ez mit akar pontosan? Tehát ez főállásban... Figyelj, erről a legtöbbet beszélni. Mi, nekünk volt egy pici hagyásunk itt a skóciai karrierünk tekintetében. 2013-ban mi elmentünk Hollandiába egy bőfél évre párommal. Kaptam egy megkeresést az ottani Hádra Caféban, vagy akkor még egy Hádra Caféban dolgoztam itt. Úgyhogy hogyha van kedve, mehetek oda is, hát kaptunk az alkalmat, elmentünk. Lényeg, a lényeg, hogy amíg ott voltunk, láttam, hogy ott mennek ilyen stand-up-estek, amik egyébként tök sikeresek voltak, és tök előadók is jöttek. Amikor visszajöttünk ide és mondom, megszületett a kislányunk, akkor szerintem ez nekem valamilyen reakció volt. Én, én foglalkoztam hasonló dolgokkal oda-haza, mondom, nem nagyon voltam tehetséges a zenében, viszont oda-haza még, még annak idején, amikor zenekarosztunk, akkor kitaláltuk azt, hogy na, akkor én leszek a, a menedzser szervező, csináljon az bármit, mert nem tudtam. De, de, de ez, itt, ez itt visszaköszönt, és akkor gondoltam, hogy ez, ez egy ilyen jó dolog lesz, hogy nyilván nem megyek el honról, de, de elkezük ezt, és akkor... Igen, de mit csinálsz konkrétan? Most akkor Magyarországról majd hozunk ide előadókat, illetve legels legelső körben szemdaposokat fogunk kihozni. Hollandiában is legyen. magyarok voltak? Jaj, abszolút persze, ilyen kis Ádám. Hát valaki ott szervezte, é, oda, és akkor te, igen. igen. Ezekre eljártunk alkalomként, és akkor meg hát meg Ez adott egy lendületet, egy ötlet ah, volt, egy és akkor ez mondom, alapján mondom, ez alapján Skóciában te elkezdted ezt a munkát, a programszervezést. Mit csinálsz ah, pontosan? Kitaláltam azt, hogy akkor mit csinálom majd mindent. Lesz gyerekprogram, stand-up, színház, anyámtyúkja és mindenki. Van egy ah, fix hely, és oda mehetnek a nézők. Ez volna a igazából. Gyakorlatilag az úgy szokott kinézni, hogy mindig az adott produkciónak megfelelő helyszínt keresünk. Keresünk? Vagy tehát, ez hogy ez többen végzitek ezt el, együtt? Most már került, igen, mellém olyan, aki segít ebben nekem. Van egy hölgy, aki a, az, az online részét csinálja, én amiken bozostoros vagyok, illetve van egy srác, akim, aki ilyen technikai részében Ügyes, nagyon, sőt, is szokott nekem segíteni. Mi alapján választotok? Ez az, ami kibővült igazából. Tudod, azzal, hogy most már nem csak ilyen élő programok vannak, hanem itt tudom, most már belejött, és ez egy ilyen árt szerveződött, ami gyakorlatilag azt akarja, hogy van képkiállítás, amit prezentálni tudunk az emberek felé. Tehát a képzőművészetet és egy kicsit belevettük ebbe a kalapba. Mikor kezdődött ez most már 20-ban? 2018-ban kezdődött. 2018-tól, de ugye akkor volt, gondolom, egy évre állás, vagy fél év. Hát, ahogy próbált. Követni a trendet, és hogy online valahogy becsatlakozni ebbe, de, de az annyira nem. Mi alapján választotok? Legelőször nem is feltett, mi választottunk. Volt egy stand fiú, aki feljött az egyik helyi Facebook fórumba, hogy ő jön ide a családjával, és nem etett ott valaki fellép, és akkor így be engem, vagy beajánlották nekem ezt a fiút, aki aztán fellépett nálunk, is, és akkor ott ugye az ismeretségek, mert ő ismert valakit, akinek mondta, hogy jöttek jó volt, és akkor ide lehetne jönni, és akkor ő is ismert valakit megközben jött egy színészfiú, aki aztán ő is ismert valakit, illetve mondjuk majdnem mindenkit, Aha. és akkor mondta, hogy nagyon szívesen segít. Krígy is hát menet közben ugye hallottak rólunk és a főhősök. Hogy tetszik a, a közönségnek az, amit kapnak? Az van, hogy nehéz amúgy megszólítani az embereket, ez, ez az, amire rájöttem, és ezért mondtam azt neked, hogy, hogy a social media világában én nem annyira vagyok jó, sőt egyáltalán nem. Mert már nehéz elérni az embereket, tudod arról, hogy tudjanak rólunk, és hát most már úgy lekopogom valahol. Talán úgy érzem, hogy egy picit kezdenek jobban tudni rólunk, de, de ez egy réteg. Tudod az itt lévő embereknek, akik itt élnek környezetünkben, egy rétege az, aki magyar és még azon kívül is van egy rétegelés, ami, a, ami pont azt a stílus szereti, amit éppen te prezentálsz nekik, és azon a stíluson belül is még van egy réteg, aki pont azt, akit te hoztál, pont nem szeretem. Ezt hirdetitek, ott, csak ott, Edimbrában, vagy tágabb környezetben is, vannak nagy nevek, és akit, akire be lehet indulni? Legutoljára kormosanát volt nálunk egy hónappal ezelőtt, akit én, én nagy névnek gondolok, Kőhalmi Rudolf Péter, Grilus Filmos. Sokan voltak ezeken az előadások? So, sokan voltak. Ezeken sokan voltak, igen. Hát, amikor az elején én, én hirdettem, nem feltétlenül tudtak annyi arról, mint amennyien érdeklődtek volna a irány. A legtávolabbi pont, tudtok-e, hogy tudsz-e, hogy ki honnan érkezik? Abszolút volt. Newcastle volt ebőrdénből, ugye ebőrdén az, azt hiszem négy óra. Akik azon gondolkoznak, hogy Skóciába költözenek, akár Edinburghba, Különbséget tudsz-e Anglia és Skócia között, emberek hozzáállása, munka, pénz, stb. Ajánlanád Skóciát? Abszolút, mind a két kérdésed régen a válasz, tehát hogy egyébként van különbség az angliai és a skót emberek között. Én nagyon türelmesnek és barátságosnak tartom a, a helyi embereket. Csak hogy egy például érzékel, ezt a dolgot, amikor kijöttünk ide, és amit az említettem, a térképpel mászkáltunk a kezünkben az utcán, hogy megtaláljuk a következő adott hogy hol menjünk be. Két évet is ilyen busz ment el éppen mellettünk, és látta a hogy ilyen térképpel, bolyongunk, és elhagyjuk, évedve. tévedve. Megállt, leszállt a buszról, kérdezett és a buszon, senki, tényleg egy, egy rossz szava nem volt. Tehát tényleg nagyon kedveseknek Há, hát, sem. Ezt nehéz elvinni, ezeket a dolgokat szinte ufó szinten lehet elképzelni, ah, amit te most ah, elmondtál. Hát, hát, tehát, és így, van, sok? van, van, van. A múltkor, múltkor volt nálunk egy barátom, kimentünk itt sétálni, naplementét nézni valahova. Sétáltatott valaki kutyát, nagyon kedvesen rákérdezett, hogy hogy van, meg hát az a Budapestről jött, és nem meg volt döbbenve. Hát, hogy itt ráköszönnek az emberek egymásra, meg ilyen kedvesen, kedvesen üdvözlik egymást. Úgyhogy úgy, az emberek abszolút, abszolút nyitottak, segítőkészek. Másrésztről, mert hát én, én nem úgy ajánlanám, hogy ide jöjjenek. Mi az a, az a legrosszabb dolog, amiben találkoztál? ez alatt a közel 20 év alatt, Skóciában, Edinburghban. A szelleket nehéz viselni. Nagyon nagy van, vannak tényleg most az elmúlt másfél-két évben. Az ilyen eső? Meg. Hát eső annyira nem. Ilyen, ez egy ilyen urban legenda, hogy, hogy 365-ból 375 esik. Mint a az inkább Észak-Írószág. Hó, azért az van, előfordul, de, de alapvetően éjszakabra, tehát, hogy mi azért annyira még mindig? Van azért van azért, az, azért az egy költőjös túlzás, nem azt mondanám, hogy nincs. Beköszönt a havasi időszak, és akkor az februári kitart, hogy valahogy így tett. Mit ajánlanál? Miért érdemes, mit érdemes megnézni? Miért érdemes mondjuk Edinburghba menni? Specifikusan edinburgh kérdezed, Ak akkor én azt tudnám mondani. Hát egy ilyen világ. Ezt én, többen én, mondják? Tényleg az, mint hogyha egy, nem tudom én, Harry Potter filmnek a dísztatében csökkönnél belebizni a selyeket, olyan millió fogad meg. Tudom is, én val valakit az érdekel, és mondjuk a kalapább kultúra azt egy picit közelebb kerülni, akkor abból is talábő ő van. egyébként nagyon sok guli van a városban, és tényleg jók is. Drága Edimbra? Hát egy kicsit, igen. Étel, hát, étterem, hát, ruha. Szerintem igen. Drágább, mint le. Anglia, vagy nem tudom, jártatok-e? Voltunk persze. Szerintem én annyira nem láttam sokkal drágább. Jó, mondjuk éttermekben dolgoztál. Egy dupla ebéd. Itt, tudom én, tíz font. Ott egy normális étteremben. Nem tudom, ezeket nem tudod. Jó. Mi az, ami, ami miatt a a Kóciát? Akkor úgy kezdeni, visszaköltözné le Magyarországra, vagy más országba menné le tovább? Nem nem? Nem, nem? nem tudok most fyra mondani. Fajt a vérem, tehát egyébként megnéznek más országokat. De költözni. Csak tehát, ez... hogy ott vagyod, és elköltözön. Ah, Új-Zéland, amit említesz. Magyarországot. ezzel. ezzel, ezzel... Hát lehet, hogy nem gondolkoztam, gondolkoztam rajta, még nem voltak gyerekeim most, hogy most, hogy gyerekek vannak, ugye ugye más élet életszituáció vagyunk, és ezért nehezebb ezért ebben a kérdésre egy picit válaszolni. De... Ők látták már Magyarországot, jártok vissza valamit? és szoktunk be. Mondják, szoktunk. hogy ott jobb, mondják, hogy ott rosszabb? Igen, igen ott jobb. Ott jobb, ott jobb azt mondják. Miért? Hát mert nyáron nem, nem mert csinálnak mert... semmit. Hát, mert sütőnök mindig, igen, mert nyáron főleg, és sütőnök mindig, mert hát ők azt mondják, szerintük ott, ott sokkal tisztel minden. nem. Tényleg? Márha mi? A maga az utca? Hát az utcák, tudod, itt, itt mi nálunk. Nagyon figyelnek a fiatalok arra sokszor, hogy hogy hol a őket, tehát, hogy eldobni nyugodtan a szemetet anélkül, hogy ez lelkismeret fordulást okozna bennük, és akkor egy fittyje, eldobják, hát Magyarországon meg valamilyen, meg így ez, ez nem feltétlenül van így. Tehát tisztán ez, Magyarország ez. azt mondta, hogy a, tük, ez, mint amit kilátok legalábbis. Hát ezt e... mondták, a most legalábbis, hozzá, az az az gyerekeim legalábbis az gyerekeimnek, ha -ha. a gyerekeim, a, a szemszögéből mondom, meg hát mondom ezt, hogy nyáron meleg van, és ők nyáron vannak ott ha. általában. Tudják, hogy télen nincs meleg, de... Ha váltasz, mit fogsz csinálni? Ha ne találtán váltasz? Nem takarítasz, nem szervezel? van -e ilyen gondolat? Van, van, abszolút. Én elkezdtem egy fény... mostanában, bekerültem egy, egy fényez annak a csapatába krú lettem, és kezdtem egy tanfolyamot. Nem autófényező, hanem. Igen, nem autófényező, a... nem, nem, nem fényező. Nem mindegy, igen. Elvaj Fényezőt elvaj, azt elvaj, arra szépen. használják fény. szerintem, hogy az autókat fényezik. Fénytechnika. Kicsit elkanyarodunk mindentől. Lehet? Abszolút bármelyre, mert szeretném. Mindent elveszítesz. Mindenedet és mindenkit. Nem feltétlenül meghalás, mit csinálsz? Nem tudod. Nem kell bele hát, én... magad? Nem, nem, nem. Nem bele, figyelj. Én, én egyébként meg tudnék én szerintem a helyzettel birkózni. Tehát nem, nem, nem állnék a fejemre, erre, erre akarok kiukadni, hogy valahogy megbírkoznék a helyzettel, még ha, még, ha biztos nehéz is lenne, de, de elég alkalmazkorú vagyok. Van barát, akit fölhívnál, mondjuk, hogy figyelj, itt vagyok egy ilyen nulla helyzetben. Van ilyen, akit tudnék, igen, van ilyen, akit fölhívni. Itt élként? Azt igen, itt, itt, itt én abszolút itt körny környezetemben él. Nyilván, nyilván nem szeretném, sőt, nagyon nem. Mindent megnyersz, azaz, hogy mondjuk rengeteg pénzhez jutsz. Mit csinálsz vele? Jó kérdés. Hm. Jó kérdés. Hát én, én, én, én valószínűleg nem... Hát utaznék egyébként, utaznék. Azt akartam mondani, nem nyúlnék hozzá, de, de ha már annyira rengeteg pénzről beszélünk, akkor... Neked akkor mi a rengeteg nem... egyébként? Tudsz mondani összeget? Visszakérdezett múltkor valaki. Neked mi a rengeteg pénz? Mondjuk fontban. Hát, nem tudom. Nem tudom. Az abban én nem... nem, nem nagyon mondj vagyok. egy összeget, egy nagy összeget. Egy rengetegnek nevezhetőt. Hát figyelj nekem már egy millió font is sok pénz. Lesz. Jó, de mondtál egy összeget. A gyermekeknek megvan az, hogy te ti a pároddal együtt, milyen utat kívántok? Gondolkoztok-e az iskolában, az irányban, mi legyen, ha majd nagy lesz? Igen, igen igazából... Ezt el szabad mondani? Ez abszolút, abszolút. Hát fiamnál még ez formálódik, tehát ő még kicsi. Már 9 éves, Igen, de kicsi, egy lesz nagykorában pilóta. Nem, nem, figyelj, én ennek vagyok a hív egyébként, hogyha így a gyerekeknek az irányát milyen irányba helyezzük el őket, hogy ezt nem szeretem, én nem is akarom nekik megmondani. Figyelem azt, hogy ők, ők mivel ügyesek, mivel tehetségesek egyébként, a lányom is, de, de most már egyre inkább a fiam is nagyon, nagyon jó kézügyessége van. A lányomnak van egy ilyen ártos, egy ilyen művészeti beáltottsága is, Hát, mondjuk az, hogy mennyire lehet ebből megélni, az egy másik kérdés, de, de valahogy ebbe az irányba kéne őt. Ezt nagyon valami. sokan hozzáteszik a művészek ezt megítélésénél, ezt mondják, de... hogy meg lehet-e de... ebből élni. Ez nekem nagyon furcsa, de mindegy, nem tőled furcsa, hanem bármi. Fukás legyen? Inkább a fias? Hát ha azt szeretne lenni, akkor legyen kukás. Mert ugye a kukás a másik oldal, az is degradálva van csak az a, a tekintetben, nem, hogy fújj, hát fúj, azok az, mennek az, kukásnak. Azt szeretném, hogy azt mondják, hogy a kukások a legtisztébb. Hát én azt, azt szeretném, hogy azt csinálják, amit szeretnek, amit a tehetség. van tehetség. Van-e olyan irány, amit látsz rajta, hogy mondjuk most őt az érdekli, hogy repülőt vezessen majd. lányi modell, modell szeretne lenni. Ha ezt kérdezed, akkor ő... Ő ezt a pályát, miért? Azt a látod rajta, hogy miért? mi okozta ezt benne, ezt a ez ez ez? Vala Valahogy ő egyébként tényleg egy egyáltalán egy attraktív szép lány. Be is küldtük őt különböző ilyen modell ügynökségekhez, hogy hát, hogyha ezen a pályán tényleg sikerül. Készült neki portfólió? Igen, én online portfólió is készült. Attól függetlenül, hogy mi ezt jöjjjön, hogy kipróbáljuk, azt lesz számít, egyeket egyébként borzasztó komfortosan mozogok a már előtt. És hívták Ennek. már esetleg fotózásra? Volt, volt, volt egy fotózás, igen. Azt hiszem, múlt év, év karácsánat, de pont egy évvel ezelőtt volt, amikor a Edinburgh-i Edinburgh hívták. A McDonald's ugye? arcának, a helyi McDonald's. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem találkoztam ezelet szegye, nem. A, a városnak volt egy fotózás, illetve a, a városnak készült egy fotózás egész pontosan, hogy azt hiszem, hogy a 900 éves volt Edinburgh-i Edinburgh is, uh -huh. és ennek kapcsán csináltak egy fotósorozatot. És gondolom élvezte. Mit kérdezné magadtól? Hát, oh, mit kérdeznek magamtól? Jó kérdés. Nincs. Ez fié. Igazából hogy mi a célom? Mi a célom talán az? mi a célom ez, Milyen tekintetben ez, ez... mi a cél? Hát, akár az életben, hogy mi, mi, mi az, amit nagyon sokat gondolkoztam ezzel, hogy egyébként miért vagyunk itt, hogy mit csinálunk itt a Földön, meg hogy mi az, amit, amit szeretnék, vagy legalábbis csak magamra, magamra kivetít, vagy annak örülnék, tudod, hogyha, ha tudnék valami, valami olyan, olyan dolgot alkotni, meg egy olyan dolgot csinálni itt, és hát bízom hogy ez az a kulturális programszervezés, ugye azon túl, hogy nyilván virámságosra az embereknek az arcára megörülnek neki, azért van maradandót, és tudna alkotni körülnebből itt, itt a közösségben, meg, meg abban, hogy itt kialakuljon ezt. Mielőttük ez nem, nem volt, és bízom benne, hogy itt ez meg van hozománya, tehát hogy ez megmarad. Nagyon sokan szeretnének maradandót alkotni. Legalábbis akikkel beszélgetek, ők ezt mondják egy részük. Valamilyen nyomot hagyni maga után. Mi az, amit megkérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Tegyek fel egy kérdést a következő beszélgető Hú, ez azért jó, mert ugye nem tudjuk, hogy ki lesz. Te is ugye felvetetted, lesz nekem a legelején. Kérdezzük meg azt tőle, hogy... Hát azt már kérdezték, hogy hogy vannak-e véletlenek. Legyen egy filozófiai kérdés. Kicsit ezen a vonalon maradjunk, hogy a véletlenek vannak-e. Hiszel az Isten létezésében. Köszönöm a kérdésed. Én visszadobom feléd. Te egyébként hiszel? Én igen. igen. Te én. vallásos embernek mondod magad? Én igen. Én igen. Keresztény, bácsi? Én katolikus vagyok, hogyha erre vagy kíváns egyébként római és, katolikus. És azt Ére... mondod, hogy vannak véletlenek? Akkor hol van Isten? Én csak kérdéseket teszek fel hozzád. Persze, persze. Van, vannak lehetőségek, amikkel vagy élünk, vagy nem élünk. Ez nem annak a kérdés, szerintem, hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Hogyha te kapnál egy óriási papírt, egy lapot, mm. meg egy mm. íróeszközt, nem tudom, hmm. nem teruza, egy írva eszközt. De okay. le tudnád ezt az egészet írni, rajzolni? Már melyik egészet? Hát ezt az egészet. A világot nem. nevezzük így, az univerzumot, a földet, az emberi létezést. Ezt az egészet. Tudnál tervezni hát, egy ilyet? Hát tudnék, tudnék olyan, ö, olyan ö, képet készíteni neked, aminek van szimbolikája, és amiből lehet erre következtetni. De hogyha azt arra kérnél, hogy, hogy rajzoljak le valamit, amit egyet egyetemesen mindenki megért, és ugyanaz, ugyanarra a konzekvenciára jut a létezés, illetve az itt kapcsán, akkor, akkor azért meglőnél szerintem, de akkor azért... Te szoktál valami. filozofálni? Hát szoktam. Miről gondolkodsz? Gond gondolkoztam én az élet értelmény. Igen, ezt mondtad. És Jutottál ugye... valamire? Hát figyeljék, hát ez mindenkinek szerintem egyénre szabad. Ezt mindenkinek meg kell találnia nekünk. Volt egy megrekedésünk, amikor elmentünk Hollandiába, ugye itt éltünk akkor már hat éve Skóciába, hogy mi merre is az életünk, és egy kicsit célzattal is mentünk akkor mi Hollandiába. Azt terveztük, ott összedük a hátteret, hogy összeállítjuk a hátteretre. És akkor elmenjünk egy El és akkor el is mentünk, és, és nekem ott világlott ki egyébként ez, hogy ha az ember igazából keres, akkor talán nyilván ennek a, az útnak van egy ilyen spirituális töltete is, és akkor nyilván ott az emberek egyébként is keresni mennek, vagy keresnek valamit azért mennek oda. Mit találtan? de én, én, én ezt találtam, hogy én sokat gondolkoztam, hogy merre mer menjen tovább az életünk, hogy mit csináljunk, és ugye visszajöttünk, mert nekünk mert az, az volt egyiket az elképzelésünk, hogy ott, amikor az befejeztük, mi elmegyünk Dél-Spanyolországba, és akkor megpróbáljuk ott az életünket. Szerencsét próbálunk a ott letelepszünk, bla, bla. de nem találtuk munkát, mert ugye nyár, az egy ilyen nyár időszak volt már vagy, vagy már, vagy már most benne voltunk a szezonban. Aztán arra gondoltuk, hogy most visszajönünk Skóciába, és majd visszamegyünk jövőre, de hát ez 2014-ben volt. Visszajöttünk, és körülötti a feleségem első körben ezt találtam, meg, második kör pedig azt, hogy én, hogy én tudok adni az embereknek. Tehát én, én úgy álltam neki ennek a, az útnak, hogy én gyakorlatilag arra sem tartottam magamat alkalmasnak, én város gyerek vagyok, városba éltem, világ életemben, hogy én, én gyakorlatilag ne ágy vagyok esténként, meg mit tudom én ne legyen tévé, hogyha nézni akarom, vagy főtétel a számba, vagy zuhany. Tehát, hogy ezek, ezeknek a dolgok nélkül nem is nem tudtam elkezdeni az életemet, és oda mentek, és így kitágultak a koalátaim. Tehát rájöttem, hogy én egy csomó minden más és képes vagyok annál, mint amit én, én így elképzeltem magamról. És akkor visszajöttünk, megszületett a lányom, vagy a lányom pontosan, és, és akkor kitaláltak ezt a programszervezést, és én a, a babasabb volt biztos, hogy én erre képes vagyok. Rájöttem arra, hogy arra is képes vagyok, és akkor így rájöttem, hogy egy csomó mindenre képes vagyok, amire nem, nem, is, nem is gondoltam, hogy, hogy meg tudom csinálni. El tudnál azt... engedni mindent? Mindent el? Igen? Tehát az uhanyt, a tévét, a meleg ételt. A, a... Abszolút, erős erős a lesz a kérdés családot is? Idézőjel betéve, tehát ha mondjuk párod meghallgatja ezt a beszélgetést, és hogy mit mondtál, András, elengeded a családodat, na menj innen! Na szóval, hogy ezt úgy kérdezem, hogy, hogy lelkiekben erre fel félsz a haláltól, akkor inkább ezt a kérdést teszem. Nem. Ezt nagyon nyugodtan és lazán mondtad. Ennek nem, van nem. ezek szerint egy töltete és nem iróniája. Ez mit jelent, nem hogy van. nem félsz? Miért nem félsz? Mi az oka annak, hogy nem félsz? Van-e? -e? Meg tudod-e fogalmazni szavakba önteni? Abszolút. Több-több indokot is tudok neked mondani. Hát az első és legfontosabb az az, hogy Isten hívő ember vagyok. Tehát ilyen, ilyen formán én nem, nem tudom mi, mi vár Egy részről, Egyrésztről, más másrésztről pedig... A halál gondolata nekem, én, én, én sajnos a szüleimet, vagy valami elég gyorsan elvesztettem, vagy elég, elég hamar. A folyamatában egy elég sok mindenki kikopott a családból, hogy elvesztettem, és, és, és nekem hogy a halál gondolata az nem annyira idegen szó, nem... nem... Beszéget erről már a gyermekeiddel, a halálról? Á, ők, szokta, ők szoktak, ők Igen, igen. Tudsz életét, válaszolni? Nem. Apa, mi van, ha meghalok? Mi van, ha meghalsz? Hova mész? Mi a válaszod? Hát, az jóisten ez. És ott mit csinálsz? Ki ő? Ki a jóisten, a teremtő, hát ő teremtette a, teremtett a Földet. De én én el fogok tűnni. Te szomorú leszel? Köszönök. De a én, mondja a gyereked, mondjuk valamelyik gyermeket, de te vagy én, el fogunk innen tűnni. Mi lesz? Szomorú leszel, ha mondjuk én tűnök el? Vagy te eltűnsz, én szomorú leszek? Hát persze, nyilván. És hogy nyugtatod ki... meg? Hát... Hogy, hogy egyrészt ez, ez a dolgoknak a rendje, tehát amúgy, amúgy az, hogy én hallok meg először, az, az egyébként szerintem az anormális, normális lennet. igen. Tehát, hogy igazából nekem kéne először meghallni, nem neki, nem neki, tehát, hogy az, az picit, picit fordítottja lenne. más részről meg, meg a túlvilágon úgyis találkozunk. Meg, meg hát valamennyi idő figyelj, kiadatott kiadatot mindannyiunknak, tehát, hogy neked is, nekem is, erre nagyon amúgy nincs rá hatásunk. Ez függetlenül attól, hogy most, most hiszel nem vagy nem hiszel Istenbe, valamennyi időnk van itt a Földön, ugye azt kell megpróbálni föltölteni egyébként tartalommal, és nem azon gondolkozott szerintem, hogy most nekem például 50 éven van-e, vagy te ilyen gondolkoztál már, hogy jaj, mennyi van vissza? Ilyenkor még szerintem nem gondolkozik az ember ilyen 40 Hát figyelsz, jutott, de hát mondom, én, én igazából az, azon vagyok, hogy tőle még itt vagyok, meg itt vagyok, addig, addig a, amit itt töltök időt, azért az tartalommal legyen föltöltve, és, és mondjuk azért... Tele vagy ez, tervekkel, akkor azt lehet mondani? A, a, a, szerintem az viszi az embert az előre. A gyerekek van, is viszik törül. az embert előre, ugye? Hát a ők is kis kis energiájuk. Az. Nyilván, de azért másfajta a rugó, vagy másfajta tőledet, tőle, amivel ami előre visz. Az meg, hogy te terveket ketszősz magadnak, meg tőle, mindig raksz magad elét célokat, legyenek azok rövid vagy hosszú távok, az, azokat még eléred, akkor az, az mindig tőled egy kicsit túl triggerelni, hogy előre menjél. Mi a következő terv, ki lesz a következő fellépő, és mikor és hol? Tedd lesz fellépve, együtt legközelebb februárban, akit Magyarországról hozunk, egy humorista, színész fiú lesz. Csak azért nem akarom elmondani még, mert hogy még most igazából vannak szerveződések, tehát ez nem... A magánéletemre gondolok, akkor meg a fényezés, és ezek nem fényezés, Fénytechnik. El, ne fényezd magad, de nyugodtan. Én nem, igen, én igyekszem. Vagy mindig mindig próbálod, és szerintem én, én azt látom egyébként, hogy ez, ez lehet a titok talán abban, hogyha, hogyha az emberekből ez kikopik, meg tudod elengedik, hogy már nincsen több cél, meg nekem már úgy sem. Na, na akkor szokott lenni a baj. Akkor ott, ott nem, nem, nem tudnak már új, akkor találni, hogy mi vigye előre őket. Na minden vigyen előre téged és titeket. Nagyon szépen köszönöm Aberle András programszervező a beszélgetést. Azt, hogy én mikor jelenek meg majd ott egy programon, azért azt is egyszer remélem, hogy, mert én még nem voltam, csak átutazásban. Nagyon-nagyon szeretettel lehetünk. Egyébként... Köszönöm. Egyszer csak eljutok. Köszönöm é, minden jót nektek, neked. Neked is, köszönöm szépen a beszélgetést. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy Most?